Він чекально зазирнув мені у вічі, очікуючи реакції на свої слова, на свої непогано сформульовані думки. «Ви маєте на увазі Нілу?» «Так». «А ви вважаєте, що я не повинен?» Світло зупинив мене рухом долоні, на обличчі спокійна привітність. «Мені ви нічого не винні». Я просто думаю, що вам немає з ким порадитися Крім цього, я хотів би підкинути вам інформацію для роздумів Зі Світланою вам потрібно оформляти розлучення Вона навряд чи до вас повернеться Біля неї зараз крутиться ваш давній приятель Який приятель? Марат Гусейнов Вона вже двічі з ним зустрічалася але ви тільки не подумайте, що Світлана вам зраджувала. Вони просто вечеряли в ресторанах, у Липському особняку і до Вінщі на Володимирській. Ми оберігаємо вашу біографію і тому наважились на цю розмову. Якщо бажаєте, можемо ізолювати Гусейнова. Рази назавжди. Якщо ні, то варто подумати про розлучення. Голос Світлова ставав дедалі холоднішим і холоднішим. Я пив візки і намагався уявити собі Гусейнова зі Світланою в ресторані. Це мені не вдавалось. Вони настільки не підходили одне одному, що я не переставав дивуватися. Як вони взагалі могли опинитися поруч? Як вона могла опинитись поруч із ним? «Ну то що? Дати вам час на роздуми?» – запитав Світло. «Адже у вас зараз дуже мало часу, щоб подумати про себе». А незабаром буде його ще менше, бо скоро вибори президента. Ну й нехай, стомлено видихнув я. Що нехай? Нехай вони ходять по ресторанах. Гуманно. Ми самі поговоримо зі Світланою, та й папери про розлучення можемо оформити і без вас. Ви згодні? Мені ставало жарко. У голову вдарив дивний біль, ніби морська хвиля опинилася затиснутою у малесенькій черепній коробці, і стала що сили тиснути зсередини, намагаючись пробитися через лобову кістку. В очах через цей біль, а може зовсім окремо від нього, з'явилися сльози. Я віддав останні гроші. Оскаржився я, і відразу ж замовк, розуміючи, що поводжуся дивно. «У вас проблеми з грішми?» – досить серйозно поцікавився Світло. «Та ніби ні, я просто дуже хотів мати дітей. У мене були проблеми, і от зараз, коли все влаштовано, я готовий відпустити на волю матір своїх, що я кажу». Погляд моїх, напевно, п'яних очей, оперся у світлова, як у рятівника, який може не лише чітко формулювати свої іноді непрості думки, але й так само легко читати думки чужих людей, наприклад, мої. «Ви про чищену сперму? Ви знаєте?» Дивуюся я, хоч відразу і міркую. «Він же знає про Світлану Гусейнова». Що ж тоді тут дивного, якщо відомо все і про мій Рафінат? Не турбуйтеся. Ви ж наказали заморозити? Наказав, погоджуюся я, і пригадую свою нещодавню розмову з фахівцем із мікроочищення лікарем Кнутишом. Знаєте, це як у п'єсах. Якщо рушниця на стіні з'явилася у першому акті, в останньому вона обов'язково вистрілить. Не хвилюйтеся. «Ви любите театр?» – запитую я. «Вам потрібно добре відпочити, хоча б завтра. І ще Вікторові Андрійовичу і Нілеці можете цілком довіряти, але брати чергову машину і мчати ночувати до Ніли самі поміркуйте, будьте акуратнішим». Адже ваше особисте життя теж частково належить державі Коли він пішов, я ще довго лежав у ванні і згадував минуле Згадував Світлану, Дмитра та Валю Ця частина мого особистого життя теж частково належить державі Міркував я А сьогодні я, як мені і порадив Світло, відпочиваю я лежу на нашому широчезному ліжку, знову звикаючи до цього пружного ортопедичного, чи як його там матрацу. Я лежу і ніяк не можу відволіктися від своєї самотності, яка ще більше підкреслюється розмірами цього ліжка. І як це Світлана могла спати тут сама? Я дивуюся, але відразу ж згадую ці два рази, коли я бачив, як вона лежала на ліжко в обіймах Жанни. Це ліжко винне в тому, що поруч зі Світланою на ньому з'явилася Жанна. Якби ліжко було меншим, вона, Світлана, ніколи не пустила б до себе під ков дружінку. Чому я так міркую? Бо саме так мені приємно міркувати». Не можу ж я думати, що Світлані було набагато приємніше спати з Жанною, ніж зі мною. Розділ 216. Київ. 8 березня 2016 року. Зранку то йшов дощ, то світило сонце. Привітний вітерець пести в обличчя. Незвична тиша в аеропорту Бориспіль дивувала. Але все було зрозуміло. Весь аеропорт терпляче очікував спецрейсу з Будапешта. Інші літаки було відсунуто, і вони терпляче накручували кола десь поблизу Києва, очікуючи на добро від диспетчерів знизу. Над моєю головою молодий помічник тримав парасолю. Ліворуч стояв інший помічник із двома букетами жовтих троянд. Весь інший почет стовбичив за плачима Попри оточення, яке поставили ще до нашого прибуття в аеропорт Сотням кореспондентів вдалося потрапити всередину Так що доведеться показатись і їм на очі, але тільки на мить А потім вінчання у Володимирській церкві Відвідування виборчої дільниці і тільки тоді ми зможемо відпочити від спалахів, запитань, поглядів та шуму. Невеличкий літачок зайшов на посадку. Легко торкнувся бетонної смуги і покотився в нашому напрямі. За плечима зашепотілися. Я побачив, що навколо мене світить сонечко, і тільки я один стою у тіні від парасолі. Я похмуро озернувся на помічника. Він зрозумів усе без зайвих слів, і відразу ж на моє обличчя лягли теплі сонячні промені. А літак наблизився та зупинився. До нього відразу поквапилося двоє, пхаючи попри себе трап. Ще двоє бігли, несучи в руках килимову доріжку. Я теж попрямував до літака. Під ногами постійно хлюпотіли дрібні калюжі, але я не дивився під ноги. За спиною гуділо від армії супроводжуючих мене ніг. Трапу становили біля дверцят низенького літака. Килимову доріжку вже розстелили. Я завмер, ступивши на дальній від трапа край цієї доріжки. І подумав, добре, що вона не червона, а якась домашня, з темно синьою хвилястою лінією з краю, і ледь помітними українськими рушничковими орнаментами Овальні дверцята відчинилися І на трап першою вийшла стюардеса На її обличчі спочатку з'явився переляк, потім усмішка Вона, мабуть, не сподівалася такої навали Або не розуміла, хто летить у її літачку Другою на трап вийшла Ніла, за нею Ліза я вихопив у помічника обидва букети і побіг до них, відчуваючи, що отот розридаюсь від щастя. Вони були тут. Вони були моїм порятунком. Вони були і порятунком країни, але це не було важливим. Ані для мене, ані для Ніли з Лізою. Так просто співпало. Просто країна вирішила скористатись моїм щастям у користолюбних цілях. «Наші президенти не бігають!» – пролунав з пам'яті голос Догмазова. «Господи!» – встиг подумати я. «Здається, я молодшою. До мене повертається пам'ять!» Я добіг до трапи саме тієї миті, коли мої обидві дівчинки ступили на килимову доріжку. Обидві були налякані, і лише зупинивши на мені свої погляди, вони відтанули, пожвавішали чепилися за моє обличчя поглядами, як зарятувальний круг під час океанської бурі. Ми обійнялися і дружньо заридали. Вірніше, заридали вони, а я заплакав від щастя. Схиливши голови, обхопивши одне одного руками так, що наш трикутник став рятувальним кругом, ми стояли. Нам було начхати на телекамери, що пильно вивчали нас і наші почуття своїми об'єктивами, немало для передачі у світі тварин. Начхати було на всіх, хто зібрався поблизу, на тих, хто споглядав з цікавістю, і на тих, хто сором'язливо дивився вбік. Мені було начхати на всіх. Пішов дощ, а ми все ще ховалися від світу в нашому маленькому сімейному колі. Який ніби щойно народилося, відгородившись від усього іншого своїми спинами. І не відразу підійшов до нас помічник із парасолою, теж, мабуть, не знаючи, що робити, не вміючи поводитись у подібній неофіційній людській ситуації. Львович хотів розсадити нас по різних мерседесах, але, зустрівшись із моїм сердитим поглядом, погодився, щоб ми усі сіли в одну машину. Вся кавалькада рушила Бориспольським шосе. Безкінечним ланцюгом з обох боків найкращого українського автобану стояли струнко курсанти та міліціонери, мимо яких летіли зі швидкістю вітру десятки машин. Сяяло сонце, знову звільнившись від набридливих маленьких весняних хмарок. «Неділя обіцяла бути найприємнішою у моєму житті». Наше вінчання транслювалося з Володимирського собору всіма українськими телеканалами вживу, в реальному часі, як полюбляв говорити один з моїх колишніх прес-секретарів. Це мені вже потім розповіли, що відразу після телетрансляції диктор нагадав телеглядачам, що цієї неділі проходять вибори президента. І телеглядач справді пішов і проголосував проголосував за мене нічим не гірше від в'язнів чи солдатів. Бідолашний комуніст набрав лише 6%. У квартирі на Десятинній від понеділка стало набагато веселіше. Я щедро поділився з Нілою Лізою своєю службовою житловою площою. Лише ванну кімнату з виглядом на минуле і на Андрійський озвіз залишив виключно за собою. В іншому дальному кінці квартири була ще одна ванна кімната. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь нею користувався, але тепер настав її час. Помічників і блукаючу челядь я переселив у службові приміщення і наказав без виклику не з'являтися. Охоронець на поверсі відразу зрозумів зміни у планах мого особистого життя і став шанобливо віддавати честь не лише мені, а й Нілоці, що їй дуже сподобалось. Почалося нове життя. І у мене, і у всієї країни. І я вирішив, поки я щасливий, буду робити все, щоб країна почувалася щасливою. Епілог Київ, 15 березня. 2016 року. Новини останніх двох днів не могли не стурбувати мене. Спочатку з Нью-Йорка прийшло повідомлення про те, що на аукціон Содвіс було виставлено диван майора Мельниченка, рекламував його сам уже постарілий майор, кілька разів присідаючи на нього і закидаючи руки на спинку дивана. Торги, чесно кажучи, не відбулися. І диван було продано за початкову ціну колишньому прем'єрові Лазаренку, щойно звільненому з американських місць позбавлення волі. CNN кілька разів прокручувало цей репортаж, супроводжуючи його картою Європи з позначенням точних географічних кордонів України. Львович дозволив собі посміятися з цієї історії, поки я, сидячи у вітальні, уважно проглядав відеозапис. Мені не було смішно. Викрадений диван був чимось на кшталт викраденої національної честі, адже винних так і не знайшли. Друга новина, як я відразу зрозумів, збиралась мати набагато серйозніші наслідки для України. Московський патріархат заздалегідь оголосив про свій подарунок для України на честь 25-річчя незалежності. Подарунок призначався Києво-Печерській лаврі, і цим подарунком були мощі святого великомученика Володимира Ульянова. Російські телеканали показали затверджений маршрут, яким понесуть мощі святого на своїх плечах, істинно віруючи православні з Москви до Києва. Маршрут, звиваючись і вигинаючись, проходив через усі великі міста Східної Південної України. Чим закінчиться такий хресний хід, залишалося лише здогадуватися. Але для аналізу наслідків із здогадів існувала достатня кількість фахівців у службі генерала Світлова і в адміністрації президента. Тому я міг зараз про це не турбуватися. Головне, вагітність Нілочки проходила добре. І попри дуже ранній термін, Лікарі робили найблагополучніші прогнози. Потай я розмірковував про власне майбутнє. Дистанційку від мого серця я все ж таки віддав на постійне зберігання світлово. І зараз уявляв собі, як після народження немовляти, тихенько піду у відставку. Любити маленьке рідне створіння набагато легше, ніж намагатися любити цілу країну. Легше та приємніше, не кажучи вже про те, що зазвичай дитина відповідає на любов взаємністю, на відміну від країни. Післямова Гарна історія не закінчується ніколи. Ось і ця закінчилася лише частково. Якщо ви справді бажаєте дізнатися, що було і буде далі, напишіть мені, вашому оповідачеві. І я знову сяду за робочий стіл, щоб відновити минуле та домислити майбутнє. З повагою, автор. Про автора Андрій Курков народився в Ленінграді 1961 року в сім'ї військового льотчика. Змалку живе в Києві. Писати почав ще у старших класах. Нині є автором 12 романів і п'яти книжок для дітей. За його сценаріями поставлено понад 20 фільмів. Він – член Національної спілки письменників та спілки кінематографістів України, член Європейської кіноакадемії та англійського пен-клубу, лауреат премії «Письменник року» Харків 2002 року. Його твори перекладено англійською, французькою, китайською та іншими мовами світу. Кінець озвученої книги Запис, здійснений в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих Читала Тетяна Дюпіна Звукорежисер Тетяна Іванова Київ, 2008 рік